Душата Отделянето на човешката душа от Бога съставя един от най-великите моменти в битието. Той отделяне е известно в ангелския свят под названието «Зазоряване на човешката душа». Душата излиза от своя първоисточник като божествен лъч и влиза в необятната вселена, за да извърши работата, която й предстои. Душата е вечна. Тя е така вечна, както Бог е вечен. Но докато Бог е абсолютно неизменен, душата непрекъснато се изменя, като по такъв начин се развива и добива нови качества. Човешките души живеят и се движат в Бога. Те съществуват у Него във вечността, макар и да са се проявили в различни моменти. Те съществуват заедно, макар и да не са излезли едновременно от Бога. Живеят един и същ живот, макар и да се различават. А различават се, защото всяка душа представлява едно състояние на божественото съзнание. Душите това са различни състояния, в които божественото съзнание се е проявило във време и пространство. Затова ние казваме, има само една велика божествена душа, а всички други души са само нейни прояви. Всичко може да изчезне в света, но душите никога. Те не могат да изчезнат, защото не може да изчезне и Божествената душа, Божественото съзнание. Днес хората не познават душата. Те не съзнават себе си като души, а като личности. Личността – това е физическият човек, а не истинското себе, душата. Те познават и личностите на другите, а не душите им, които са истинските им ближни. Но ако хората не вложат в съзнанието си идеята, че са живи, разумни души, ако те се съзнават все още като личности, като умове и сърца, като мъже и жени, няма нищо да постигнат. Всички тия форми на съзнанието са вече опитани. Вложат ли обаче в съзнанието си че са живи, разумни души, ще внесат нещо ново в живота си, ще му дадат нова насока. Защото при сегашното развитие на човека няма по-високо състояние от състоянието на душата. То носи в себе си всички условия, всички възможности на Божествената любов. Само в душата може Бог да се изяви в своята пълнота. Любовта може да се изрази напълно само чрез душата. Ако вие изразите любовта си чрез сърцето, тя ще бъде само наполовина изразена. Ако я изразите само чрез ума си, тя ще бъде пак наполовина изразена. А всички слабости в света проистичат от половините. До сега човешката душа е напъпвала, тя е достигнала вече да стане пъпка. Но в нашата епоха тази пъпка започва да се разтваря. Той разтваряне на пъпката душа е един от най-великите моменти в космоса и се нарича разсъвтяване на човешката душа. И всички възвишени същества в божествения свят очакват трепет разсъвтяването на човешката душа. Те знаят, че в нея са написани всички прояви на Бога, че в нея е вложено всичко онова, което е станало преди тях, което сега става и което ще стане в бъдеще. Те знаят, че човешката душа е една свещена книга, в която Бог по един особен начин, непознат за тях, е написал развитието на цялото битие. Затова с такъв свещен трепет очакват те разсъвтяването на човешката душа. Цветът, в който ще се разсъфне тази душа, ще блесне във всичката си красота и Бог ще влее в него своята светлина и своята любов. А в човешката душа. Има такава красота, както в никое друго същество на света. Тази красота с нищо не може да се сравни. Дори когато Бог погледне формата на човешката душа, и той се весели. Щом се разсъвти човешката душа, тогава всички ангели, всички служители на Бога ще дойдат. Те от незапомнени времена очакват това разсъвтяване, за да вкусят от нейния нектар. А със своето идване, те ще донесат новата култура, която аз наричам култура на любовта. Когато Христос слезе на земята, Той слезе да помогне именно на човешките души. Защото всяка душа, която е слязла на земята, има една съществена задача, която сама трябва да разреши. В света има разумни души, които искат да се повдигнат и да живеят съзнателно. За тях слизат на земята великите учители, на тях помагат и всички любещи и светещи души, които работят в света. Защото само души, които любят и които светят, могат да помагат на другите души. Те са завършили своите изпити на земята, в тях божественото съзнание е пробудено. Ето защо те не искат да напуснат земята. Те казват, сега ние ще живеем на земята при всички условия – ще живеем така, както Бог иска. Ние разбираме сега, как трябва да се живее. За човешката душа, която иска да се повдигне, няма нищо невъзможно. Тя е силна благодарение на своята връзка с другите души, които са истинските и ближни. И колкото по-голям е броят на душите, с които човешката душа е свързана, толкова тя е по-силна и по неуязвима Успехът на душата зависи от броя на душите, с които тя е свързана. Съзнанието на уния души, които взимат участие в земния живот на една душа, е постоянно съсредоточено в любовта, и за това те й помагат безкористно и самоотвържено. Ето защо изкуството на земния живот се състои в това. Докато човек е на земята в тази малка форма, да влезе във връзка с душите, на другите хора. Там е ключът на успеха. Дори една душа да ви обича, тя е в състояние да ви помогне в мъчнотиите на живота. А когато много души насочват любовта си към един човек, той може всичко да стане поет, художник, музикант, учен. Велика сила е любовта. Пътят на всяка душа е строго определен и никой не е в състояние да я отклони от него. Невъзможно е една душа да отклони друга от нейния път, защото Бог зорко над душите и направлява тяхното движение в необятната Вселена. Сама по себе си всяка душа е една малка Вселена, която се движи по свой път в голямата Вселена. Но едно велико свойство на душата е – да се смалява, да става безкрайно малка и да се разширява, да става необятна като Вселената. Излезли последователно от Бога, душите се намират помежду си в такива отношения, в каквито се намират тоновете един към друг. В своите отношения душите съставляват хармонични групи. Те образуват отделни системи, които се движат спираловидно, в безграничното пространство. При своето инволюционно движение те слизат на групи, но остават в различни по гъстота среди, защото не всички могат да преодолеят тяхната съпротива. Само част от тях достигат до най-гъстата материя. Така душите са свързани във вид на верига, която минава през различни полета. При еволюцията си душите възлизат по същия закон – Различните души възлизат в различно редки среди. Да възлюбиш душата на човека, в това се състои истинският морал. Ала който иска да борави с човешката душа, трябва да има велик ум. Той трябва да разбира дълбоките процеси, които се извършват в нея. Дълбочина има в човешката душа. Дълбочина и необятност. Защото човешката душа живее извън нашия свят, в един свят с много повече измерения. Тя има само една малка проекция на земята. Явява се само временно, като гостенка на ума и сърцето. И когато душата посети човека, той става велик, вдъхновен, благороден. Оттегли ли се душата, той пак става обикновен човек. Всички велики мисли и желания Произтищат от извора на душата. Душата пък се пои от друг извор човешкият дух. Човешкият дух се пои от още по-велик извор, Божият дух. А Божият дух се пои от най-великия извор, абсолютният незнайният дух на битието, за когото никой нищо не знае. И така, помни, ти си душа, а не тяло. Ти си душа, зачената някога в божествения дух, зачената в любов. Сега душата ти е вече пъпка, която чака да се разсъвти. Съсредоточи съзнанието си в нея, защото това е един от най-великите моменти на живота ти. Тогава ти ще се разтвориш за великото слънце, което озарява целия божествен свят.